Не знаю. Я прошу тебе у восьмій вечора бути вдома, сказав генерал. Гразд. У восьмій я буду вдома, відповіла Галина. О, Санта мадонна приклав до чола обидві долоні генерал, за які гріхи ти покарала мене таким коханням. Тільки не він вийшов, як стурбовані Раїса та Іван з'явилися в їдальні. Лейтенант знову став біля вікна. Простежив, як сідає в свого «Фіата» матінелі, потім глянув на Галину. «Що ж ти будеш робити?» Галина помовчала і повільно мовила. «Відвідаю генерала». «Сама напросишся?» – в'їдливо кинула Раїса. «Ні, напрошуватися не буду. Він по мене приїде, а потім привезе додому. Тепер це буде тільки так і не інакше». А тебе, попрошу, Іване, коли все довкола заспокоїться, адже приїзд двох машин безсумнівно викликав зацікавлення сусідів, принеси мені, будь ласка, стайника апарат. Ти хочеш узяти його з собою? Це небезпечно. Ні, двічі протягом одного дня мене обшукувати ніхто не буде. До того ж мені треба трохи з ним попрацювати. Фотографувати я вмію. Але кожен апарат має свої особливості. Словом, його треба вивчити. Я певна, що вся ця кампанія посиленої пильності і несподівана нарада зумовлені початком операції «Цитадель». І саме час на неї глянути. «Я принесу тобі апарат», – глухо сказав Іван. «Пробач, Галю, але мені здається... «Ще день, година, секунда, і що тоді буде, я не знаю. Може, смерть? Може, божевілля? Може...» Галина підійшла до юнака. В цю мить 25-літній лейтенант виглядав саме юнаком, може, навіть хлопчиськом, скривдженим і незахищеним. Лагідно обняла його за плечі, Відчула те місце, де відтято руку, і серце її стиснулося від жалю і співчуття. Їй самій чомусь ніколи не думалося про власну долю, ніколи не хотілося пожаліти саму себе. Може, навіть навпаки, що до себе вона була завжди сувора, коли не жорстока. А тут захотілося по-материнському лагідно втішити його. «Зробити так, щоб жилося йому легше, простіше, не гнівайся», – тихо мовила Галина. «Не моя вина, що я вже завдала і ще, мабуть, завдам тобі стільки болю». Розділ дев'ятий Галина Стороженко повернулася додому в генеральській машині. Матінелі вискочив на тротуар. Відчинив дверцята, допоміг Галині вийти. «Через якийсь час я приїду по тебе», – сказав він ніжно. Стрібнув у машину, тільки пилюга війнулася за приземкуватим чорним фіатом. Галина трохи постояла на тротуарі, потім, не поспішаючи, зайшла додому. У коридорі повісила свій легесенький плащик, з величезним зусиллям дісталася до їдальні, Міцно притискаючи до грудей свою маленьку чорну сумочку, ніби боялася, щоб хтось не відняв. Сіла на диван і покликала. «Раїса, ти вдома?» Тітка з'явилася на порозі, вже вмита і навіть напудрена. «Прийшла?» Спитала так, ніби поява Галини була несподіваною. «А де Іван?» запитала Галина. «У дворі» його, будь ласка, ти щось забула? Очі Раїси округлилися від здивування, бути не може. Галина дістала сумочки блискучий, схожий на велику запальничку з квадратним скляним віконцем фотоапарат, погладила його, як подарунок від коханої людини, і з тремтінням у голосі сказала: Отут уся операція цитадель, в усякому разі, та частина її що стосується італійських військ і їх взаємодії з німцями. Так уже і вся, не повірила Раїса. Я зняла все, що було в портфелі генерала. Де в цей час був генерал? Раїса все ще не могла повірити, що це не вигадка. Але надто тривожним і водночас задоволеним було обличчя Галини, Чорні брови, відтінені темними смугами втоми, здавалися глибочезними порожніми криницями. Генерал спав. Ради Бога, вами. Досі я нічого не боялася, а тепер мені страшно. Саме тепер, коли все вже зроблено. Входити по лейтенанта не довелося. Він сам з'явився на порозі їдальні, кинувся до галини. Повернулася. «Галю, чому в тебе такі очі? Що сталося?» «Просто дуже стомилося». «Слухай, Іван, цей апарат з плівкою треба негайно покласти в тайник. Вона твердить, ніби там знято всю операцію». «Галю, невже? Невже вдалося, пробурмотів Іван?»